Memòria. La nostra gent s'explica Berenguer Ballester. Avui fem memòria amb un home de Peilà, professor d'història i geografia, ha ensenyat en tres continents diferents: Europa, Àfrica i Amèrica. Ara està jubilat. és un d'aquells jubilats que, que no paren i, a més a més, ha elegit Peilà. I escapa, bon dia. Bon dia. Gràcies d'haver vingut aquí a la ràdio. Eh, se't presenta també com un apassionat d'art, de lletres i de música, enamorat d'Itàlia i de la Toscana en particular. Eh, has fet moltes recerques sobre l'edat mitjana, que és la teua especialitat. Sí, sí. Has publicat amb Roger Majoral i Bernat Riu un llibre sobre el canal de Tubí, amb també amb Noel Otamaniera al canal de tu de la voluntat reial a la gestió sindical fas més coses que abans quan treballaves o les fas més tranquil·lament? Mm, les faig més tranquil·lament. Les faig més tranquil·lament, sí, sí. Sempre has estat molt actiu, no? Sí, sí, sí. sí. Uh, una activitat normal, eh, que m'agrada molt, sense, sense tenir estrès ni res, eh, mm -hmm. eh, perquè no us ho bé. Ho faig col·lectivament, mm -hmm. perquè em sembla molt important. Uh, jo crec que les coses... Uh, o les joies se comparten, els tenim de compartir, és per això que aquell llibre el vam fer amb un equip, sí. i sovint jo, eh, el que faig de treball, de, de tot el que voleu, miri d'ho fer amb d'altres persones que, que t'ajuden o que em poden uh, aportar qualcom. També comporteixes una vinya, em sembla? Sí, sí. sí, sí ja no. Això ho vam fer amb quatre companys. Uh, fem un vi, que se'n diu vi dels avis, som quatre avis, i vi havia trossets de vinyes velles que, que s'anaven perdent i eh, un company meu jo, va, va passar, això no, no, no ha estat una idea meva, eh, un company meu va dir, Bé, això va fa pena que aquests trossets de vinyes se perden, me a veure els propietaris. I ho diu, no, no, no, feu el que voleu. I finalment els vam fer reviure i amb això hem après, amb sí. gent que ho sabien fer, eh, s'hem après a fer vi presa fiB i en fem un poc ja s'han començat a fer bremes. El feu vosaltres. En fem, eh, fem usal' corropat tulo sí. quan no us cali una premsa. Sí. cal que tina. Eh, I què? Surt bo? De, de... Sí, sí, sí, surt sí? molt, molt bo però us el fred està no, si sí, sí, no, segur, segur, segur. I us el repartiu? Sí, va... sí, Arriveu vos... a vendre? No, no ho no, no, no, no, no fem pas vendre no sí. volem pas vendre eh? sí. eh? tampoc volem pas nos posar dins d'una relació eh, eh, així nosaltres el compartim i per exemple un any eh, tinc una, una neta que ha fet una comunió i eh, tot el dia eh, em vaig portar jo i una filla que se, se, se, se, se, se ha fet una festa per un pacte que fa amb els meus companys i també doncs, eh, doncs, sem, el ve del tot el viu, i és un ple, és un ple i eh, doncs eh, nos entenem molt, bé, molt i, bé i treballem per cada any el femiu Sou quatre avis. Quatre avis. D'acord, molt bé. Sí. El vi dels avis. Pasillanencs, tots, sí. uh, tots quatre pasillanencs. I ho escapa, va néixer a Pasillà al setembre del 48. Te parlem de la família, pare, mare, els avis, sí, i si cal sí. també ves avis, no sé. Sí? Sí sí, sí, sí, sí, perquè som tingut la sort de conèixer molts rapes eh, i eh, que, que van viure amb ells. Eh, doncs jo, tots el, el, els meus pares de, el, són, van, van néixer tots a Pasià jo vaig néixer a Pasià en aquest moment hi havia una llevadura a Pasià eh? això va durar fins a crec que al principi dels anys 50 si estaveieu a la meitat dels anys 50 i tothom a Pasià naixia a casa sense cap massa problema, jo mai vaig sentir que, que hi havia hagut un problema. Jo vaig néixer tant de bremes, i sempre la meva mare havia dit que havia fet bremes fins al dia, eh, dia abans. Fins al dia abans. perquè tothom treballava. Del banc del, donc, del meu pare, el meu pare també, va néixer a Pesillà, va néixer a 1922, la meva mare a 1927, i, eh, doncs, ara... I què feien? Eren pagesos, com Pagèsos. tothom apassia, a Pasià. Vinya? Vinya i camp, eh, sí. perquè tothom ho feia així, a Pasià en aquest moment. Eh? Mm -hmm. era, era la fi d'una cosa que durava des de l'edat de mitjana. S'ha sí. eh? acabat eh, aquests anys 80 o 90. Això, tothom era pages, hi havia treball per tothom. Eh, això vol pas dir que tothom vivia bé és eh? uh -huh. pas això, eh? tothom podia treballar nosaltres eh, els joves bé, ens feien treballar eh, i ho feien amb ple eh? ajudaven la, la, la família amb molt de ple eh, quan eren petits ja començaven eh, a fer coses eh, senzilles eh? I, uh -huh. i quan, quan ja era, eren una mica més grans cap als 14 anys i anaven a fer jornades de treball eh, per les tomates, cuir tomates eh, fer bremes, ben entès eh? i eh, l'hivern anava a ajudar. Mon pare va aprendre a pudar la vinya, per exemple, i anava a l'ajudar. Eh, vaig fer també quan era estudiant, això me va permetre de fer jornades per podar que eren ben pagades, per sí. exemple. I, tu... I això ens pareixia molt... Tu... Molt normal, eh? És clar. Eh, i, eh, i, i, i, I eren jo... Nos oferaven una mica de podia ajudar mm -hmm. la família, perquè jo em deia, si, si, si ajudi pas, si ve el meu pare tindrà sí. encara més treball sí. i, i patirà encara més, eh? D'acord. El teu pare és un escapa, la teva eh, mare, en nom de la família... Mal pas. La... Mal pas. pas eh? Doncs, eh, donc, la família escapa. Jo vaig conèixer donc, el meu avi, ben entès, en Charles, que sé Charles, que havia fet... Eh, Cas tota la guerra de la Primera Guerra Mundial es va ser llaestimat molt d'ú dur durant el principi de la Bat de la Soma. i Cadinat el lloc on va ser lllaestimat perquè tenia fotos amb gent d'allà quan cantonaven. Eh? d'un poble d'allà al moment de la batalla de la Sol. Se va quedar un any eh, entre, jo crec, la vida i la mort, a, a l'hospital, eh, al casino d'Odovila, que, que era un hospital, i després se, se va refer i va tornar, i va tornar finalment eh, al combat eh, donc, a, a, a la final del, del, dels anys de, de l'any 17. Eh? donc eh, i, i com havia pas fet tota la guerra el van posar encara, crec, sis o set mesos en tropa d'ocupació en Alemanya uh -huh. eh, donc, i se va casar amb la, amb la, meua, amb la meu avi uh -huh. eh, a anar, anar a Maldés que és una família de Pasià de, de, de tot temps eh? i que, que al final va dir que el seu primer eh, Job eh, El seu primer a mort S'havia mort durant la guerra I, i doncs se va casar Amb un que havia tornat Jo crec que hi havia molts situacions sí. Aixins durant, durant aquesta guerra I, Però el que em sembla molt interessant És que el, el meu rebezavi Josep Escapa eh, Que el va conèixer molt Se va morir quasi a 100 anys i a, a la meitat dels anys 60 Era d'oceja i tenim família, a Oseja i sempre pujàvem-ne, o sigui, i, i el, el, meu, el meu avi vi ha viscut a O i ell era d'una... Hi ha un lloc que s'adiu Calescapa, o sigui, hi ha pas escapa, escapa, o sigui, hi ha un que s'adiu I ell venia a vendre coses de Cerdanya i, i a Pasillà li deien al mig perquè venia a vendre eh, mitges que la seva mare feia amb la, amb la llana de les fetes de Cerdanya això al final del segle, del segle XIX eh, Baixava d'oceja a Pasillà? A peu, sí, sí ben entès I per què a Pasillà? un oh, pas únicament a Pasià ah. És perquè es va casar amb una noia de Pasià al final va conèixer sí. amb, fent camí a Xin, sí, Va conèixer una noia de Pasià i es va casar amb ella. després vam viure un temps a Usseja, Va viure un temps a Usseja, perquè quel era la mentalitat de Cerdanya, era més comerciant era eh? eh, girat més cap al comerci eh? que, que cap a l'ocupació agrícola perquè tenien pasteres eh, uns si en tenien hi havia l'arreu a Cerdanya hi havia un que se quedava amb el tot i els altres feien funcionaris o, eh, o feien lo que podien eh? mm -hmm. i doncs ell tota la seva vida va tenir aquesta mentalitat era un home que era molt obert finalment eh? Me l'hobert, jo, jo parlava amb ell eh, ja era i gran, quan, eh, abans que se mori, i parlava amb ell de moltes coses. Eh, era, era Totalment llegia el jornal, anava a veure, se passejava cada dia, eh, era interessant per, per la política, mm -hmm. tot el que, el que se passava. I, per exemple, poc a poc me parlava de coses interessantes. I, eh, per exemple, durant la, la primera guerra mundial, quan era, quan era ja massa gran per fer la, per fer la guerra, perquè el seu fill la, la va fer, eh, doncs va, va fer un comerç e, e il·legal en aquest moment, això, perquè eh, l'Espanya era neutral, no podia vendre res a, a França o als beligerants, i ells amb gent d'oceja anaven a buscar cavalls a Castellar de Nuc, doncs de l'altra banda, cavalls de Cerdanya dito espanyol, en eh, fin, eh. mm. eh, i eh, els feien passar clandestinament de nit a Oseja, els aguardaven un plei de meses a Oseja i em pres d'ells un cavall d'Oseja i els avenien a, a a Montlluís, a Sidela sí. Montlluisa, eh. don això va fer xò, Lempresa peià va, va, va, va posar una, una mena de comerç i venia coses eh, donc, eh, i això va fer quatre suets per un poc. Eh, sí. eh, en fi, tota la seva vida va veure d'això. Va corrompar un plei de vinyes eh, i un plei de camps amb això i el meu avi, el meu avi el, els va eh, eh, va oh, i, va treballar eh, va, va tenir molts fills i fills però més de la veritat se va morir això és, mm -hmm. és una cosa interessant eh, sí. perquè jo mai m'ho va dir això ni al meu avi tampoc, jo ho vaig veure anant a veure els registres de naixement eh, i, eh, i donc i del banc de, de la meva avi, paterna, sí. eh, el seu pare era de, de, de Pasià i la seva mare de Pia. I era una filla també d'una família que, que tenien 10 o 12 llits. Eh, I ell, la, la, la vaig conèixer també, eh? mm -hmm. s'havia Françoise. I, eh, I la Françoise era vestida de negre amb la cofa catalana. Se va morir també als anys 60. Crec que sabia parlar francès, però mai parlava francès. Als anys 60 portaven la cofa catalana? Ah, ella sí. sí, sí, sí. Però tenia 100 anys, eh? Sí. eh voilà. Portava la cofa cada dia. La mou meva avi i posava sí. la cofa. Oh. Jo la vaig conèixer ja una mica veia, però pas eh, caminava, eh? Era pas qualcos que eh, al final se va quedava un parell de mesos al llit, però fins a aquest moment eh, marxava, tenia, tenia delit, eh? Era una dona que tenia delit. I tu que no parlava francès? No, mai, mai parlava francès. Mm -hmm. No, no, no, mai. Jo pas hi havia anat a escola, perquè era una família molt gran, de Piar, una família pobra, eh? ben entès. De l'altra banda, el pas era un nom que venia de Torelles, de, eh, de Salanca, i el meu rebessavi, que vaig va conèixer, eh? la sua dona sí la vaig conèixer, eh? però ell no havia vingut a treballar a Pesia, com obrer agrícola, en un mas, al mas de Labrosa que existeix encara, eh? Eh, i doncs el meu va néixer allà, també amb molts germans i germanes, eh? Mm. Eh, donc, i va néixer aquí a Mas i deia que anava a escola a peu, deia Jan, Jan Malpas, un senyor molt alegre, molt... Eh, amb una intel·ligència de les coses molt gran bé, però era d'aquesta gent que disfrutaven de la vida eh, eh, sí. que, que vivien bé, que els agradava tot i que sabia treballar molt eh. la gent el venien a consultar mm. per veure era, eh, feia ell eh, únicament eh, hortalissa, mm -hmm. hortalissa amb, amb camps que llogava que eren, pas, que eren passeus llogava, mm. llogava camps i feia hortalissa i jo vaig treballar molt amb ell perquè la meva mare em, com, començava a estar un vi amb, amb la meva avi Eh, doncs la meva mare me deia vés a ajudar el teu avi sí. doncs una família estrictament nord-catalana Torrelles, Seja, ah, sí, sí, Piar, Pasillà sí, exactament sense incrustacions ni del nord ni del no, sud no, no, no i la meva mare de, de, de la meva mare se deia Vies doncs una família, sí, família de, de Pasillà, de, de Pasillà sí, eh, bé. Eh, ben entès de tot temps i evidentment tothom parlava català aquí sí, sí, sí, sí. No. Alors, eh, això és interessant perquè me'n vaig donar la compta una mica més tard, això, se parlava català eh, quan, quan se parlava de, de festes, de treball, de, de, de coses del poble. I si era una cosa una mica diferent, se posaven a parlar francès. Voilà. Això, jo crec que això és molt típic d'aquí, de sí. del, del Rosselló. I parlava més francès, per exemple, l l', l', l', els avis no, eh? mais, per, per les dones. Per exemple, la meva mare, que parlava molt bé català, ara jo, per coses, me parlaven francès parlava també en català, si si era pel camp parlava en català, ves allà, ves ajudar el teu avi, mm -hmm. si era per coses tenir la idea de me fer una escola eh, ben entès, perquè vivien eh, d'una manera molt, molt justa eh, eh, amb dificultats eh, però alegres eh? Alegri, passa, ni miserabilisme sí. ni eh, eh, eh, ni espera de... Alegre, fent les festes, feien el que calia tranquil·lament però, però per tot per coses així, me parlava francès. i havia que ser ja diferents. Sí, sí, sí. I eren gent, el meu pare, per exemple, la meva mare, eren gent, més la meva mare que el meu pare, que havien estat eh, condicionat per l'escola. Se veia. veia, eh? Perquè jo, jo em pres, quan vaig prendre consciència de l'identitat d'una manera, parlava amb ells d'això i, i m'ho explicaven. Perquè ells... Eh, la, la identitat catalana era més lligada a una cosa que se tenia de desaparèixer perquè era massa dur, perquè era la vida difícil del camp i tot això. I, i parlar francès era eh, tenir una progressió social. Sí. On, en pres, És una història de mentalitats... Eh compartida per moltes famílies, encara hi ha la totalitat de les famílies eh? de Catalunya Nord. Jo ho crec. Els meus pares eren gent tranquils, en presa acceptaven de parlar de tot això i d'anar a agafar consciència a poc a poc, però havien estat marcats per això. S'ho comprenia una mica, eh? perquè eh, havien viscut coses dures després de la Primera Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, a després de la Segunda Guerra Mundial, i el fet de, de, de parlar francès, de, de fer l'escola francesa eh, els hi semblava una manera de, de canviar en molt millor sí. la vida,, eh? mm -hmm. eh, eh, perquè eh, els higradava queixa vida. M era difícil. Sí era difícil, mm -hmm. i sobretot quan, se va, quan, va agafar, quan va agafar la ciutat de consumició perquè calia eh, calia fer coses calia canviar la casa calia, calia... guanyar sous exactament, doncs, exactament. parla-me diguis-me coses amb aquesta llenga rosa que arrossega pel carrer diguis-me coses boniques diguis-me coses bendites sense pensar en res més Parme diguis-me coses amb aquella llenga boja que s'aperten en caminets. Diguis-me que la setmana, quan s'acaba us enganya igual que la fi del mes. I potser, potser, me faràs content per estimar. Cal tenir temps. Com una Marta retirada, a la fi de la jornada, tornem ser a tots solets. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites per demà cal ser refets. Cada dia una cadena, te se posa su l'esquena, com vos fer per fer projects. Diguis-me lo que se amb la llengua de casa, la que escola t'endefes. I pot I potser, potser, me faràs content per estimar, cal tenir temps. Tens ganes de fer coses i a la plaça te reposes, ho sabes pas més on ets. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, caminem prou de travès. Parla-me i coses amb aquesta llenga rosa que fa vergonya al purgès. Diguis-me que la parola de sus del foc de l'histori té el tap que em pot pes més. I ho escapa, doncs, escola Pesillà, evidentment. Sí, d'Escola Pesillà, sempre. Mm -hmm. escola primària, amb molt sovint mestres de Pesillà. Sí. Eh, sí. Pas tots mestres de Pesillà. Molt agradable, companys sí. eh, que tinc encara ben mm -hmm. entès. Eh, pas cap estrès de res. La família que li deixàvem fer lo, lo que volien a escola. I mestres que sovint eren molt comprensius i eh, amb coses que, que us contaré més problemàtics més globalment uh, un, una escola positiva i, i n'hi havia un preu que ens feien aprendre eh, poesies en català per exemple eh, que nos explicaven la història una sí. mica, sals, anaven a sals mm -hmm. no tots eh? hi havia alguns jo en aquest moment me'n donava pas consciència perquè hi havia alguns que ja tenien ganes de nos fer de nos explicar eh, una mica identitat, a partir de la de història, a partir de la vida eh, que tenien nosaltres. Eh? Mestres, Després el col·legi a liceu... En aquest moment eren pocs que anaven, que se quedaven mm. al certificat d'estudiar. Eh? Sí. El darrer mestre feia eh, les, els, els quatre darrers anys amb uh, únicament els nens i hi havia una mestressa que feia quatre nenes, únicament amb les nenes, sí. amb les noies. Eh? Uh, els altres eren mixtes. Bé, al final, quan començaven a ser grans, hi dono el, el mestre d'escola, que que, teni, que vaig tenir, era una cosa molt coneguts. és en Jean Català, que va ser un militant comunista, que era un molt sí. bon mestre, que jo li dic que eh, tinc una reconeixència importante, us, us explicaré per què. Va, va ser Consell General Comunista, era un líder, era una, un intel·lectual, un veritable intel·lectual, se veia pas en aquest moment, va acabar professor de, de Filosofia al Liceu Aragó, eh? mm -hmm. tenia diplomes per ser professor de Filosofia. Jo crec que dintre del Partit Comunista el veien massa intel·lectual, eh? sí. perquè mai li van donar, eh, jo crec, la posició que se mereixia. La seva dona va, se va cuidar molt de temps de la, la primera lliberia catalana. D'acord. Que, que era, si me'n recordi, en aquesta plaça després, on, on hi ha la funda. Bardo i aquí? Exactament. Sí. Exactament. La seva dona se va cuidar. Se va cuidar d'això. Té un fill que és un, un gran... Uh, abocat a, a, a Toulouse. Eh, I a l'escola pocs anaven, a, anaven a, a Perpinyà. I eren els queixos mestres que, que que deien tu vas, tu vas, vas. Que veien qui podia servir qui no. Vas, tu vas, vas. Ho, ho feien de vegades una mica massa, massa rígida. Però en català no. Per exemple, jo el una mica just i me va fer passar l'examen de 6M. Eh? Van ser dos únicament. Van ser deu. És a nois i nois a anar, es, anar a escola, anar sí. per Pinyà. I de, de, de les 10 a 12 no les passar l'examen, perquè era pas obligatori. Si deia, I jo el vaig passar amb un altre i, i finalment amb aquests durs van reixer sovint més fàcilment sí. que, que, que d'altres. Eh? Doncs va fer passar l'examen i vaig anar a l'Isaragú. Eh, me va fer anar en classica, eh? no sé pas per què, això me va ajudar molt perquè me va, me va, me va donar un marc, si voleu que Tenien pas massa, perquè a apesià era la vida la en el camp. Doncs era el mestre que decidia què estudiaves, pràcticament. Deia al teu pare... Que faci això. I el pare ho feia, sistematíquic. Evidentment, si el mestre ho jo crec, amb molta raó i amb molta consciència, eh? I t'ajudava. Per exemple, nos agafava al final sense pagar, eh? Ens donava cursos extras sense pagar, i hasta quan van, van, van, passar, van passar en 6M. Eh? Mm -hmm. I donc al en Liceu Arragó, de la 6M a la terminal. Eh, dues, tres coses veieu d'aquesta joventut a passejar, perquè treballaven, anaven al camp, al territori és el nostre territori, eh, anaven a escola tots sols, després de la maternal, eh? Eh, ja no hi havia pas que no s acompanyava perquè el pare i la mare treballaven. Eh, era molt diferent d'ara eh, quan arribaven posaven eh, la motxilla i, i anaven al camp, anaven per exemple en setembre anaven a cuia figues eh, eh, anaven a, a cuia granades, si sí. tot, tot això tot l'any així, no ho tenen però anaven, anaven a caçar ocells a l'encesa, eh, anaven a pescar teniu total llibertat doncs. sí, sí, anaven a pescar a la mà, això s'havia fet jo crec des de l'edat mitjana, sí. anaven a pescar a la mà, sabien pescar a la mà sí. aprenien a nadar a l'hivern, vas dir ah per exemple, un lloc que se deia el Tuire, amb gent de Sant Feliu, hi havia tota la joventut de Pasià, nois i noies. D'acord. I hi de tornar a casa a l'hora de sopar? Sí, sí, sí. Això sí? Sí, sí, sí. No podíeu arribar tard, vull dir. No, no, no, no, no, no, No, bé, nosaltres també hi tornaven, perquè i havia gent a Pertoltaneu, o sigui, tornaves pas, hi viu una persona que que el ton pare t'espera, eh, veus? això era... Jo en tinc un record molt important, això m'ha ajudat molt din la vida. Eh? per relativitzar moltes coses eh? mm -hmm. també, també de, veure, de veure la vida del poble, mm -hmm. gent que se morien jove tot això, i... perquè ho vivies això, sí. ho vivies eh, eh, per exemple la mort era qualcom que era present, mm -hmm. eh, anaven a veure el mort, jo, el jove la meu ami me deia anem a fer visita a aquest poble senyor, mm -hmm. i doncs tot això m'ha ajudat molt mm -hmm. eh, dint... era molt humil, semblava molt de temps passats i jo la meva vida, ara que em puc parlar sí. amb la distanciació, m'ha ajudat molt. Mm. Ahí ho escapa, arribes a estudiar a la Universitat de Montpaller Història i Geografia. Sí, eh, bon, hi havia pas eh, en aquest moment reflexió sobre massa sobre l'orientació. Eh? Això fa que jo vaig fer eh, al Liceu Aragó no, normalment Uh, un liceu molt interessant també en aquest moment era únicament un liceu de nois eh? uh, però hi havia, ambient. hi havia un ambient de respecte als mestres però de llibertat per, uh, per gaudir coses uh -huh. eh? Eh? Era, i hi havia i era jo aquests anys també en recordi amb uh, molta joia, veus? treballaven i sí. hi havia una mica de, de pressió en aquest moment també, i els molts, molts mestres eren catalans també Donc, de, quan, de quan hi havia un que te, parlava català, d'altres no, ja començava i se queixaven quan parlaven català. Eh? Eh, perquè, per exemple, jo me recordo d'unes classes hi havia quatre de baixars, quatre de pesià bon, quan, quan eh, volien fer broma, sovint et deien coses en català, i sí. hi havia una, per exemple que de la nostra queixava bé, els altres eh, sí. reien, reien sí, eh? sí. i, i doncs jo vaig, vaig, vaig passar els anys així sense massa glori, però normalment, i vaig, vaig tenir l'any 66 eh, el BAC, era mm -hmm d'aquest moment una cosa extraordinària per la gent del, del poble, eren pocs eh? i me'n recordo la meu avi eh, eh, va plorar perquè mai m'imaginava que la família vivia <sum> un dia, ara tot això s'ha sí. acabat i vi, vi pres consciència eh, durant aquests anys, eh, sobretot al partir de, del temps del liceu, el segon terminal de, de l'història, sobretot de l'història local com, vaig, vaig prendre consciència de, de diverses maneres al principi amb la nova cançó és una cosa una mica estranya eh, jo per exemple vaig perquè venia d'aquí el Lluís Llach i, i tota aquella gent i fins abans eh, i, i jo i anava perquè hi havia la, el, el col·legi gent al col·legi al Liceu Aragó que eren més polititzats que, que nosaltres en aquell moment eh? l'Andreu Valent, per exemple que, sí. que, és, que va ser company meu dins d'algunes classes tenia una, un sentiment que nosaltres teníem pas a pas ja perquè bon, meu, a la casa de, del meu pare eh, hi havia pas de llibres eh, a pas ja, eh, hi havia una biblioteca però era, hi havia pas de això i el Miquel Maiol, va conèixer Miquel Maiol per una mica més tard eh, i dalt, en Grau, la família Grau, per exemple que vaig conèixer al Liceu Aragó graus, eh? sí, sí. d'un poxa ja, ja saps qui... D'Elna, eh? Qui... D'Elna, sí, sí, sí. ja. M'agradava molt també me passejar. Un dia vaig a la casa amb, amb, amb el meu avi i vam topar amb la serrabona. Això també me va marcar. serà serrabona que era descuidat en aquell moment. Eh? Amb la serrabona. Això també me va marcar. Va què és això? Va com existeix això? Tot això? Eh? I tenien pas respostes perquè al liceu ens donaven pas aquestes sí. respostes. Eh? Bon, quan preguntaves tu deies i això va fer que dirigissis cap als estudis de geografia jo, i d'història. Jo crec que és això, crec que és això. Me vaig dir i no sabia pas massa el uh, que feia. Bon, volia fer, en una poc volia, volia fer com un ingeniu agronom, tot això, calia anar en GES, era complicat. Tenia pas uh, uh, amb els la, la meus pares la possibilitat de fer coses més extraordinaires. Tenia una borsa, eh? Mm -hmm. de, I doncs vaig anar a Montpellier. En aquest moment la història era existir pas massa encara per miar. La, la universitat havia començat. era l'hootel Pams, sí, sí. eh? l'hotel Pams. Hi havia poca cosa,g amb un paller. Vag anar amb un paller i el que també jugava és que un company del meu pare me deixava una, qualcom per dormir una cambra eh? uh -huh. que tenia apartada. Sí. No? I després se'm anar de Montpellier i la següent any vaig a la ciutat universitària. Vaig anar Montpellier. I allà un Montpellier vaig conèixer en Comalada, que era president de l'Associació dels Catalans. El, el pare Comalada, eh? pare, que era metge, Doctor Comalada, sí. Molt, molt dinàmic amb, amb la madama Comalada. Es, esclar. Voilà. I, era, i, era, Comalada, i sí. eren els presidents de l'Associació dels Catalans de Montpellier. Amb seu dint d'un barc, o les esplanades, feien... Feien rifles, feien tot això, i, bo, i bo, amb aquella gent va, eh, va, va, va conèixer en Lluís Llach perquè venia, el, venia a la venia casa... Venia sovint, eh? A eh, casa dels Comalades, sí. A, a casa sí. dels Comalades, tot això. I amb la història també, perquè allà, eh, quan feien història de l'edat mitjana, hi havia la història de Catalunya, ben entès. Uh -huh. Doncs això em va fer prendre conscient de moltes coses. Va fer també eh, un certificat d'art medieval, eh, perquè volia comprendre com funcionava l'art romaní i tot això. I va haver una altra, una altra raó eh, per a aquesta presa de consciència. Venia perquè hi un noi que, és, que, que, que ha jugat un paper en història de Catalunya, més tard, que era, que era un cosí de gent que havien, havien vingut a la retirada. L'estiu venia, eh, era nascut en 48 també, el seu pare era d'emposta, i tenia cosins a Pasià. I aquest cosín va dir, "Té un cosí que ven, vosaltres parleu català, per, per pas que sigui tot sol, vendrà amb vosaltres. Us va fer companys, els convidava a les festes d'ampostes eh, el 15 d'agost tot això, i ell era politisats, eren ben entès politisats, eh, començaven a militar eh, contra el Franco, que en aquest moment era, era encara perillós, eh, i se va casar amb una noia de Pasià. I ell va, va ser... Joan Maria Roig, que, eh? que va ser eh, alcalde d'Amposta sí. durant molt de temps, sí, sí. diputat, senator, president de l'Associació dels de Alcaldes de Catalunya, sí. eh, que, que se va retirar ja fa, fa dues, dues eleccions eh? Sí. Eh, donc de l'Emposta, que té pas cap més càrrec eh, polític, i que també, ben entès, van... Eh, ens uh, va parlar d'això sí. uh, i, i bé, bon, era un company i ens uh, va i, si iniciar uh, d'una manera a la política de l'Espanya d'aquell moment i de la Catalunya i amb ells vau de... conèixer la situació de Catalunya i après amb, eh? amb, sí. amb ell uh, començem ven a pesiar uh, cada quatre matins eh, perquè uh, la seva família la seva dona és de pesiar anaven a anar en posta uh, sovint i donc tot això ens va fer uh, uh, prendre consciència i, i ben entès veure tot, uh, tot el que vi. Hi... I aixafà que jo em vaig posar, dintre del cap que tenia d'aprendre el català, com cal, per què fer el concal? El parlàvem bé, sí. eh, perquè mai sóc estudiat jo en, sí, en català, mai mai va tenir la possibilitat d'estudiar. Uh -huh. Això fa que escudava la televisió en aquest moment, vaig, vaig sentir discurs del Franco, pas en català, bé, perquè calia esperar, i, eh, i vaig aprendre el castellà també aixins, perquè mi uh -huh. passava castellà, tampoc, a mirar la televisió, és una cosa unica un curiosa, si vols... Eh, voilà. Era el segle XIX, el seu nom Joan Serra, mandolet per vocació, el seu mot a la pera, li agradava la sang, ben fresca i ben nova, per ferir Aquesta setmana fem memòria amb Miu escapa de Peillà. En aquesta primera part ens ha parlat de la seva infància a Peillà, del pare, de la mare, de la família de Pià d'Oceja i de Torrelles, de l'Escola a Pasillà, del Liceu Aragó a Perpinyà i de la Universitat de Montpeller, on va estudiar història i geografia. A la segona part, i ho escapa, ens ha de parlar del seu recorregut com a professor d'història i geografia, va ensenyar al Marroc, a Mèxic, a València i a Perpinyà. En principi hi va haver una part de, de, de, de circunstancial, totalment circunstancial. Com vaig acabar, eh, al final jo volia, m'agradava això de, de, de fer professor, però no volia pas anar a treballar a l'Ile o a París. Això que vaig buscar mi feina aquí i era possible. Era possible perquè, per exemple, el, el, els bancs en aquest moment, si tenies una licència o qualcom així, te donaven feina sense cap problema. Jo va que havia fet tramits, però havia de fer la l'amili. I bon... S'allim de sis tot això, eren, eh, volia i pas fer la mili. Eh, volem viure al país i, i ser antimilitaristes. Eh, volem dir tranquilment, però eh, era així. I això fa que vaig demanar, eren tres de Pasià, tres de Pasià, eh, van, van, van demanar a, a partir en cooperació. Memòria.